המנבדים ליום רע ותגישון שבט חמאס, השוכבים על מיתות שן וסירוחים על ערסותם, ואוכלים קרים מצאן ועגלים מתוך מרבק, הפורטים על פי הנבל כדוד חשבו להם כלשיר, השותים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו.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 אם יבטרו עשרה אנשים בבית אחד ומתו ונשאו דודות ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להשכיר בשם אדוני כי הנה אדוני מצווה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 כי הנני מקים עליכם בית ישראל, נאום אדוני אלוהי הצבאות, גוי, ולחצו אתכם מלבו חמת עד נעל הערבה.